God morgon, välkomna till eh, God morgon, eh, som är Flammans Morgon TV och fredagspodd-typ. Eh, jag heter Togeslander och är tillförordnad chefredaktör. Eh, jag har med min panel som jag snart ska presentera. Eh, först ska jag säga ett meddelande från vår sponsor, Folkrörelsen Skiftet. Eh, de tycker att högernationalismen drar över Europa och, vill, och att högernationalismen vill ta makten i Europaparlamentet i maj. Eh, du kan göra en liten sak för att stoppa deras framfart och det är att ansluta dig till Skiftets nationella aktionsdag den 19 maj. Eh, läs mer om det på ett Europa för alla. Punkt nu. Tack Skiftet. Panelen. Idag för första gången på plats Erik Bonk från SAC. Ja, stämmer. Tack. Välkommen. Välkommen. Och en gammal, en gammal vän i Flamman, Amra, mm. från Vänsterpartiet. Ja, vilken, vilken Vänsterpartiförening är det? Botkyrka. Botkyrka. Och Ingvar Persson ja, från Aftonbladet. precis. Jag är väl in-house här? Ja, det är du lite. Du, den som representerar gråsosigheten i Flamman TV. Ja. <laughs> Eh, hörrni, vi ska dra igång direkt. Eh, igår så kom det siffror från eh, Arbetsförmedlingen visade sig. Jag trodde att det var Dagens Samhälle men Ingvar påpekade att det var Arbetsförmedlingen som hade tagits fram dem via SCB. Skit i det. Eh, de visar att till 2030 så kommer vi få problem på landsbygden i Sverige för att eh, befolkningen flyttar därifrån, de som är i och de som bor kvar är de som är gamla. Och det innebär ju då att eh, ingen kan ta hand om de gamla, till exempel. Vad tror ni om det här? Kan vi, kan vi lösa det här på något sätt? Eller är liksom urbaniseringen inbyggd i samhället som det ser ut nu? Ja, vi måste lösa. Alltså, urbaniseringen är säkert inbyggd i samhället men vi måste lösa det här. Det här skulle jag säga tillsammans med en massa andra saker, men det är en av de stora samhällsutmaningarna i våran tid. På, på riktigt. Eh, därför att och, och det, det finns ju massa element i det här. Det, det allra viktigaste är det du pekar på, till exempel att, att, eh, en, att välfärden kräver människor händer. Det måste bo folk på, på landsbygden för att för att de gamla som finns där ska, ska kunna känna sig trygga och så. Mm. Det, det är det ena. Men det andra är ju att en stor del av det producerande Sverige också finns med i de här det vi kallar för landsbygd. Mm. Alltså det är där man kokar stål, det är där man gräver malm, det är där man producerar el, det är där man för den delen producerar eh, verkstadsprodukter för, för industrin. Mm. Eh, och, även om jag förstår om det kan låta hårt, men Ärligt talat, vi kan inte, vi kan liksom inte leva här. Sverige kan inte leva på att vi kokar latte åt varann. Eh, inte ens på att vi gör podd eller sån där, den här typen av, av tv-sändningar. man kan inte leva Nej. rädda Sverige själv. Så, så att, ja, det här är en nyckelfråga mm. och jag tror mm. att det finns en del saker man kan göra för att, för att åt, åtminstone hantera problemen. Mm. Så jag tror det blir lite provocerande att säga att det blir problem längre fram i framtiden. Det är problem nu. Mm. Alltså, det är helt avbefolkat. Vissa har så mm. inte ens ska ta, ta sina barn till skolan för det finns inga busslinjer. Så det är inte bara de äldre som har problem. Och jag tror att en av lösningarna är mer investering i landsbygden. Det funkar ju inte som du nämner de här människorna som lever och producerar där. De måste ju ha en välfärd de kan förlita sig på landsbygden så att de inte behöver skicka sina barn till städerna. Det, mm. det, det, det, jag skulle säga att det är nästan är kris nu. Mm. Vi behöver ja. inte vänta till 2030 Nej. för att vi ska ha ett fattigt i Sverige. Nej. Ja, ja, jag ska säga att alltså SAC är ju en fackförening och vår världsotskådning går ju oftast ifrån, utifrån arbetsplatsen. Mm. Um, så utan att liksom ha någon analys på varför folk flyttar från landsbygden eller så, så skulle jag väl påstå att det är, som i många andra områden i samhället, ett problem med demokratiunderskott. Folk inte har, får vara med och besluta i... i i frågor som berör dem, att det kan sitta någon och äga företag eh, i den svenska landsbygden som aldrig har varit där och sen så för att öka sin vinst, sälja av den fabriken, lägga ner den fabriken och så slås ett hel, en hel bi ut. Mm. Jag tror att om arbetare själva fick liksom, om det fanns mer demokrati på arbetsplatsen helt enkelt, att du var med och rösta och bestämma och besluta i frågor som berör dig så skulle inte postkontor och, och arbetsplatser och sånt läggas ner för att jag menar, det finns ju arbetskraft på landsbygden, det inte det. Det finns bara ett, inget ekonomiskt incitament för snabba knär i, mm. i landsbygden, så som jag ser det. Mm. Um, ja. Det finns ju också några några exempel på liksom mindre kommuner som där man har tagit över jag vet inte, posten kanske ska jag nog inte påstå för det är nog inte riktigt mm. sant, men när man har tagit över liksom så grundläggande välfärd mm. som, som liksom dagis eller, eller liksom lokal matbutik mm. eller så själva, är det, är det, kan det vara en lösning? Liksom? Att man bara helt enkelt, om du bor i Västerbottens inland, det finns ingen butik, då går du ihop med de andra som bor där och ser till att det finns. Alltså byarlag och sånt kan absolut vara var viktiga på, på, på riktigt små orter, på det sättet, men... Men jag tror att man måste börja i strukturfrågor. Alltså vi har ju till exempel ett skattesystem idag där, där folk i Dorotea betalar oerhört mycket mer skatt än folk i Danderyd eh, för, för, en, för att få en sämre service. Eh, och det, där, det där går ju att hantera med till exempel. Och jag menar, man, kan, man kan göra större eller mindre ingrepp men man borde åtminstone ha ett skatteutjämningssystem som som liksom jämnar ut det här mycket mer. Eh, det, alltså det ligger i förslag, det som har bromsat det under väldigt lång tid, det är ju att Moderaterna är ett parti för, för TV, som styrs från Täby och andra Danderyd. Så ingen moderat finansminister kan någonsin lägga fram ett, ett rimligt skatteutjämningsförslag för då blir vederbörande liksom hängd mm. på nästa interna träff. Mm så där har du en sak som går att göra sen kan man ju bygga ut utbildningen i hela landet vi ska ju liksom inte blunda för att folk flyttar ju också för att de vill upp, alltså de vill utbilda sig de vill uppleva spännande saker alltså vi ska inte beskriva det som, som någon tvångsförflyttning från landet och vi ska heller inte liksom tvinga, tvinga människor att stanna kvar i en ort därför att, för det finns ju en utveckling att flytta mm. men då måste man kunna flytta tillbaka också så att men jag, jag, alltså där tror jag de där strukturfrågorna finns. Sen, sen är det absolut viktigt med, med den här sortens kooperativa eller, eller gemensamma lösningar på, ja, för den enskilda orten och så. Men strukturen måste finnas på plats först. Mm. Jag tror absolut att det kan fungera men jag tror inte man kan lämna småorterna på landsbygden för sig själva heller. Mm. Att man säger att... Ja, de har löst det här så då behöver vi inte ha någon statligt alltså finan de statlig finansierad. Det blir liksom som ett samhälle i samhället. Mm. Men sen tänker jag också att det finns ju andra problem med, med mindre orter. Det är att det är kulturen flyttar därifrån. Nu ska man ju skära ner på biblioteken exempelvis alltså att de får fria rummen. Det, det, det finns inte tillräckligt med biografer, teater. Så alltså andra saker som gör ett samhälle levande. Jag mm. håller absolut med det om demokratinunderskottet på arbetsplatsen. Men människor måste ju ha någonting att göra av sin fritid också. Mm. Och jag tror att det leder också till att många flyttar. För det finns egentligen inget att göra. Mm. Men hur hög, hur hög standard kan man kräva då i en? Nu ska man kanske inte jämföra saker som, som liksom det finns ju andra fördelar med mindre orter i kontrast orter och så liksom men, men vi kan ju uppenbarligen inte ha ett kungliga operan i, i varje kommun liksom du tar inte dramaten som exempel nej lite jag vet inte om det är, lite, det är någon som vill ha dramaten på sin ortjus så jag valde det andra tycker också bättre om opera personligen men vart ska man lägga gränsen? Liksom? Om vi säger att vi får ett omfördelat, en ny kommunalskatt som omfördelar pengarna. Hur mycket ska det finnas? Alltså alla, förutom några i vissa kommuner tycker att man ska ha tillgång till BB. Liksom. Mm. Men, men... Så jag tänker att det finns en gammal, gammal socialistisk liksom princip av att åt var och en efter behov från var och en efter förmåga. Um, vad som är ett kulturellt behov, det är ju väldigt svårt att liksom, uh, bestämma. Och där återigen då, jag vet att det låter lite som en, som en trasig skiva liksom, men det, det är lite vårt <går> mantra. Att det är, uh, vi är absolut för självorganisering, men det kan inte ske isolerat att en grupp självorganiserar så här. För det är samma sak som att säga att ni förklarar er själva. då det måste ju ske på en mycket större, mer samhällsgenomgripande plan. Um, och, um, och jag tror att problem, problematiken blir just när, när vi pratar liksom lite ovanifrån. Så, men hur mycket kultur ska varje... Vad ska vi portionera ut? Vad ska vi, hur mycket kultur <coughs> ska de Dramaten få ha? Dramatenskådespelare ska vi skicka till Malå Ja, exakt. År, ja. Jag tänker att det är väl upp till Malå då kanske att utbilda dramatenskådespelare och ha sin egen teater där liksom, med, i utbyte med andra teatersamfund. Och, Folk hit och dit. Alltså jag, jag tror ju verkligen på själva organisering, men eh, som struktur, som en samhällsstruktur. Inte som ett undantag från regeln liksom, för att inget annat erbjuds. Eh, det finns, folk flyttar ju inte, tror jag, alltså generellt sett eh, för att det är så kul att flytta och bryta upp sina rötter. Utan det gör ju då olika incitament. Att någonting saknas. Du får ingen jobb, det finns ingen kulturliv eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och det tyder ju på att för om folk flyttar de anledningar så är det för att det saknas där de bor. Och då får vi ju ta reda på vad är det som saknas och försöker bygga incitament för att, för att det ska byggas. Jag är väldigt förtjust i den klassiska ABC-staden. Mm, Arbete, ABC arbetet det är ja, ja. Mm. just det. Mm. Det är men jag tänker att jag det är det, det, det som är problemet, för det är grunden. Om man mm. arbetar i bostad och centrum så tror jag att mycket liksom av det andra växer fram. och det, Kommer av sig självt. Liksom. Det, ja, jag tror att om människor har det grundläggande och känner sig trygga, mm. om man har ett arbete och går till en bra bostad, med liksom en hyresvärd som faktiskt kommer att fixa saker när man ringer till den, så mm. tror jag att... att fast också, fast det, där, det där är ju bruksorten, mm. eh, om man vill. Mm. Och, och, och det är väl precis det som betecknas som mest utav av allt. Mm. eller har gjort under, under 20 år. Mm. Själv är jag uppväxt på en bruksort och, och vet att det har både för- och nackdelar. Alltså jag, jag tror att det är väldigt svårt att göra den här liksom, gränsen. Hur, mm. många, hur mycket ska det finnas eller så mm. där. Det, finns ju, det finns saker som kräver lite mer människor för att ha ett, ett underlag. Jag vet, när jag är gymnasiet i Kaskoga så var det någon som sa att Kaskoga är så stort att nästan, eller att alla trender är representerade. Tyvärr ofta bara av en. <laughs> <Just> det. <laughs> och, och, och, och, det fanns så och, en syntare. Ja, <laughs> tynt, va. På det sättet. Ja. Och, och det var inte så konstigt. För så stort var skogen eh, ungefär. Eh, och det är klart att, att den där syntaren, den där punkaren, den där vad det nu är för någonting, eh, kommer ju alltid att titta bortåt där det verkar vara mycket mer spännande. Det är mm. inget konstigt. Och å andra sidan, eh, när jag är hemma, jag kommer att åka hem till Ludvika efter Eh, efter den här dagen. Mm. Eh, och imorgon bitti kan jag om jag vill. Eh, hänga på med bössan. Gå ut genom dörren. Och, mm. och, och försöka eh, hitta en kroka som, som kommer tillräckligt nära Får Den Kommer skjuta kråk? Absolut. Ja. Eh, <laughs> det, eh, det, skulle jag, det kan jag inte göra här. Av, av lätt insedda skäl. Det, alltså, då skulle det bli dumt. Va? Så mm. det finns liksom fördelar med båda sakerna. Oh ja. Och då, då tänker jag att alltså, det man kan igen på strukturplanet göra, det är ju att, eh, att se till att till exempel kommunikationen fungerar, att det, att det finns tåg som går, mm. att det finns tåg som inte bara går utan kommer fram också. Mm. Eh, att att liksom de här systemen så att man kan flytta, och då kan det också vara så att man faktiskt kan flytta, mm. uppleva eh, en större stad, antingen det är Stockholm eller Berlin eller vad det nu kan vara för någonting. Och komma tillbaka mm. lite rikare på erfarenheter. Mm. Alltså, jag, jag tror, jag tror att... Eller tvärtom. <laughs> ja, del. Ja, ja, verkligen. Mm. Jag förlorat lite erfarenheter på ja. vägen. <laughs> det var inte så <laughs> Vad säger ni om det här med, med kommunal skatteutjämning då? Alltså, uppenbarligen, nu är jag återigen inte insatt i ämnet, men uppenbarligen så funkar det inte. Jag menar, de facto så betalar ju landsbygden för jag menar mm. eh, eftersom det är vi som har all post och, liksom och så vidare. Eh, men liksom, ja, så det är min svar på det, mitt korta svar på den frågan, men jag tänkte lite återknyta det du sa, att det här med gott och ont, att det... Jag upplever i varje fall som stockholmare att Stockholm är en ganska liksom kreativitetsfattig stad. Eller man säga, allting är väldigt tillrättalagt. Allt är redan bestämt vad som ska få ske vart. Medan i alltså landsbygden så upplever jag det som att det finns mycket mer kreativitet. Kanske på tvång för att de måste lösa vissa saker. Och det, det finns inte, den här punkaren har inte den självklara punkarstället att gå till. Då måste den starta upp någon förening. Och liksom det är mycket mer sån gräslotsinitiativ på ett sätt som jag tycker att vi kanske har att lära av. Mm. Men å, åter till din fråga. <laughs> Nej, jag är inne med Erik. <laughs> <laughs> Så att det var va, va är, vet du vad, vad skatten ligger på i Botkyrka? Det vet jag faktiskt inte. Är den äg eller låg? Jag tror att den är lägre, men jag är inte säker. Nej. Stockholm betalar ju lite högre landstingsskatt än, än många andra mm. eh, landsting. Så men, att vi kan bygga sjukhus? Eh, ja, det, det, mm. man har ju en dyrbar avanare exactly. på den punkten. Mm. Men, äh, men äh, jag, inte, jag tror faktiskt inte tror att äh, alltså, jag tror att Botkyrka ligger högre än många andra Stockholmskommuner. Mm. Också av liksom, mm. begripliga skäl. Mm. Eh, så att nej, det här är, det här är liksom... Och man, det finns ju ett system för utjämning. Det är det känsligaste som finns politiskt att sätta igång. Därför, mm. att, därför att oavsett vilket parti du är med i så, så retar du ju upp dina kommunalpolitiker eh, när du börjar ta pengar från ett håll och ett annat. Mm. Är det en, det, men det är också en viktig princip på haret i svensk statsförvaltning att vi har ett kommunalt självstyre mm. som inkluderar att bestämma hur kommunalskatt man har. Mm. I teorin betyder det att vill man ha ett bibliotek i varje kvarter så höjer man skatten och har ett bibliotek i varje kvarter om medborgarna vill ha det. Problemet är att nu höjer man skatten och så lägger man ner biblioteken mm. om man är i, i stora delar av landet. Så mm. systemet fungerar inte som det ska och, och, och det, ändå, alltså det är viktigt. Man kan, in, man kan inte anställa undersköterskor om man inte kan betala deras löner. Mm. Är liksom Men är det inte också liksom, om vi vill att landsbygden ska leva, är det inte Alltså på något sätt är det ju en centralisering att vi skulle liksom, nu säger vi, men, men att regeringen skulle gå in från, liksom, ja. från centralt och peta mer i det, i det liksom kommunala skattesystemet mm. var det inte det vi försökte inte göra? Men i, I det här fallet så, så tycker jag att eh, rätten att, att få en grundläggande välfärd och den grundläggande välfärden produceras av kommunerna mm. Den, den är liksom en medborgerlig rättighet och jag den borde vara lika i hela landet och det betyder att man måste fördela resurserna. Mm. Jag, jag, jag kan ta ett annat exempel för jättekort. En kommun som Malungssälen i Dalarna är den där, är en av de kommuner i landet där medborgarna i genomsnitt betalar mest statlig skatt. De betalar nämligen eller att sagt, om man slår ut momsintäkterna för Malungsälen per invånare så är de enormt höga. Eftersom alla skiturister betalar sina mm. räkningar och betalar moms. Eh, för detta får Malungsälen strängt taget ingenting. Eh, eftersom bolagen som, som sköter det här är registrerade på andra håll. Eh, mycket av personalen som jobbar med det. Är, är tillfälligt och är inte skrivna där de räknas liksom inte in i skatteunderlaget och, och själva momsen går ju rakt in i, i finansdepartementets kassa mm. däremot får man massa ansvar för brandskydd och så alltså, det finns ungefär 100 000 sängar på fältet i en kommun som om jag liksom ligger på 12 000 invånare mm. eh, så man har massa ansvar för att 100 000 människor ska ha avlopp och brandskydd och sophämtning och Gud vet vad. Mm. Alltså, det är klart att, att det här systemet är liksom inte, det är inte så enkelt att kommunalskatten. Dessutom är kommunalskatten platt. Alltså, det betyder att du betalar precis det exakt den platta skatt. Så det är den mest, en av de mest orättvisa skatten vi har. Mm. Så, så säga att ja. Men den, så jag, jag, jag tycker att man, det här är liksom en viktig fråga att, att ta i. Mm. Sen styrs ju alla kommuner nu för tiden också liksom efter marknadsprinciper och ska liksom styras precis som ett företag och konkurrera mot andra mm. kommuner och, och liksom jobba upp sin image och, och liksom sådana saker istället för att bara se till reella problem, lyssna på medborgarna, eh, försöka engagera folk att, att ta aktiv del. Jag menar för, för oss syndikalister så är ju demokrati så mycket mer än att rösta på en representant någon gång då och då. Utan det är ju ett, de ett aktivt deltagande i samhället dagligen. Liksom. Det är det som är den demokratiska rättigheten. Och just på landsbygden tycker jag väldigt tydligt hur folk snuvas på den rättigheten. Liksom. Mm. Kan man göra något åt det då? Själv <laughs> om, alltså, om jag får göra lite reklam då för min egen organisation så har ju vi precis igår vunnit en, en konflikt emot eh, vad vi har kallat för grönsaksfabriken i Skåne och mm. det är ju ute i Skåne på landsbygden ett, ett företag som har eh, anlitat eh, migrantarbetskraft från Rumänien eh, i hundratal de bor i eh, bostäder tillhandahållna av företaget och är då inte då tills vidare anställda utan har väldigt, anställda på väldigt lösa grunder och därmed riskerar att förlora sin bostad om de också förlorar jobbet. Mm. De kontaktade oss och vi hjälpte dem att organisera sig ett trettiotal av de här hundra som jobbar där och igår, vi inledde då vi hade en förhandling som brakade samman och sen så inledde vi stridsåtgärder och igår så vann vi då den här sidanställningen för de här 30 personerna. Vilket betyder då att även deras boende har blivit säkrat för de kan inte bli sparkade lika lätt. Alltså okej, okay. lång historia, kort. Jag hade en poäng med det här, inte bara att slå mig själv för bröstet eller oss själva utan det är att det går att påverka din situation även på landsbygden om du organiserar dig. Det. det går att se till att jobben finns kvar. Det går att ta fight mot de liksom ekonomiska intressena eller de här snabba cashen om du organiserar dig, om du går ihop och håller ihop. Det är, liksom, det, är det jag vill få med i den här mm. sändningen. Mm. Så gör det där hemma, gå ihop och håll ihop och organisera det. Ni, vi ska vi ska hinna mm. säga någonting, någonting mer om Arbetsförmedlingen eh, som ju på tal om detta lägger ner på 132 kontor tror jag att det är. Mm. Och vilka kontor är det man lägger ner? Landsbygden. Landsbygden. För att gissa att Samtidigt hade vi förra under förra mandatperioden: så Vi började ju regeringen att flytta ut olika myndigheter mm. på olika håll i landet för att man ville liksom sprida det statliga Sverige på något sätt över en större yta. Och nu så har vi en annan grej som går åt, åt fel håll så att säga, eller åt andra hållet åtminstone. På det stora hela här. Kommer liksom Sverige sprids det jämnare eller mindre jämnt över Sverige? Där har ni en svår fråga. Den, den, om ni lyckas svara på den. Ja. Lycka till. Jag Nej, men jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag tänker bara att man lägger för mycket vikt på att myndigheter ska finnas utspridda som om det löser någonting. Självklart det här att kontoren lägger ner och folk förlorar sina jobb är ju mm. en enorm förlust och ett stort problem. Men det löser ju inte liksom, arbetslöshetsproblemet. Det löser ju inte att folk, att arbetsmarknaden är uppstyckad om man går till Arbetsförmedlingen och får appjobb rekommenderade mm. eller... Mm. När jag precis hade flyttat tillbaka från Nederländerna fick jag höra så här är du beredd att flytta till Jönköpinge för att bli pizzabagare. Mm. Nej, det är, det är inget inte. fel på att flytta till Jönköpinge för att bli pizzabagare. Inget det, men det ser själv liksom mm. att det ser ganska bisarrt ut. Att, att jag tror att att man, man ska nog inte lägga för mycket vikt på att nu lägger myndigheterna ner och inte sprids jämnt utan jag tror vi måste prata om att vi behöver kanske omstrukturera arbetsmarknaden och ha mer liksom funktionär politik för hur vi ska lösa problemen. Nu blir det lite att man fokuserar på en väldigt liten del och tänker så vad händer om vi sprider alla myndigheter exakt jämt? Mm. Mm. Om strukturen ändå inte funkar, om vi ändå har... Eh, att folk känner sig förnedrade bara av att gå till Arbetsförmedlingen. Mm. Har vi löst någonting? Mm. Det här, det ju, jag tänker nog att det är lite olika nivåer. Helt ärligt. Eh, jag i en enskild kommun har det jättestor betydelse om du flyttar dit en myndighet. Alltså mm. för, alltså för mm. arbetsmarknaden i Gävle den blir rikare om vi har jämställdhetsmyndigheten mm. där istället för, istället för i Stockholm centrum. Mm. Det är liksom viktigt just där och, och just för det. Eh, när det gäller Arbetsförmedlingen så kan jag ju, alltså för det första så är det ju en politisk skandal. Eh, och, och den politiska skandalen har ett namn. Eh, den är Centerpartiets eh, chefsideolog och arbetsmarknadspolitiska taletsperson Martin Ådal. Det är det namnet har. Alltså han, han drev en valkampanj på temat Lägg ner Arbetsförmedlingen lägga ner den statliga arbetsförmedlingen eller privatisera arbetsförmedlingen. Just det. Mm. Eh, han bestämde sig för att låta eh, den moderata och kristdemokratiska servettbudgeten gå igenom, trots att alla visste att den inte var genomarbetad utan skulle få en massa oväntade effekter. Mm. Det var liksom hans beslut och han drev igenom en formulering i, i det här 73-punktsprogrammet i regerings där man då säger att man ska lägga ner arbetsförmedlingar, eller man ska den statliga arbetsförmedlingen ska sluta med att förmedla jobb. Mm. Mm. Eh, det ska läggas på mer. Och de ska sluta egentligen med att utbilda arbetskraft. Mm. Eh, jag, jag tror att det är viktigt att ha en statlig arbetsförmedling. Inte därför att den nödvändigtvis löser allas jobb, och jag vet att det är jättemånga som har jättedåliga erfarenheter av arbetsförmedling, så kommer det alltid att vara. Mm. Men därför att vi har en arbetsmarknad i Sverige idag där där vi har jättehögt arbetskraftstilltagande men där, där en stor del av de som är arbetslösa eh, har jättestora behov. Alltså står långt från arbetsmarknaden som det heter i det där byråkratspråket. Mm. Alltså de har mycket behov, de behöver mycket stöd och hjälp. Det finns liksom, eh, det kan vara i form av anställningsstöd, det kan vara i form av praktikplatser, det kan vara i form av utbildning, allt möjligt sånt där. De behöver det. Jag tror att det är en riktigt dålig idé att lämna över det till privata intressen. En riktigt dålig idé. Mm. Så när nu Centerpartiets Martin Ådahl är jättearg, för det är inte riktigt bra centerpolitik att lägga ner mm. alltså lägga ner jobb på landet. Så nu är han är jättearg, då tänker jag Ibland ska man bara liksom akta sig för vad man önskar sig. För risken är att man får vad man har rätt om. Mm. Mm. Jo, men det är den här liksom fortsättningen på den neoliberala hegemonin som, som råder nu. Liksom, att allting ska ersättas av privata intressen. Allting är en marknad. Och att, det liksom att boende, att bostad... Att sådana saker ingår i de mänskliga rättigheterna, det är liksom inte lika viktigt. Utan bostäder ska marknadsanpassas, och det ska bli en handelsvara, jobb ska vara en handelsvara. Och återigen, det går vi lite djupare i vår systemkritik när vi eh, anser att det, det här hade ju inte hänt om arbetare själva. Hade vi haft en ekonomi, en demokratisk ekonomi som, som fokuserar på att stilla behov istället för att skapa vinst och konkurrera om vinst för några få, eh, så tror jag att de flesta anställda hade velat rösta in flera kollegor för att ju fler vi är som jobbar, desto lugnare blir arbetstempot och, och sådär det ligger de anställdas intresse att jobba med fler eh, det finns ju ett liksom ett ganska tydligt klassintresse utifrån arbetsköparnas sida att ha en armé med arbetslösa som står beredda, som är desperata, som kan ta vilket jobb som helst för vilken skitlön som helst eh, oavsett om det är en facklig konflikt varslad eller inte, för de har inte råd, de har också munnar och mätta. Eh, divide and conquer, det är liksom det äldsta tricket i boken som, mm. som arbetsköparsidan alltid har använt sig av. Eh, och, eh, jag tror att liksom, vi tror att det var vet att det var ett jättestort eh, misstag om man ska uttrycka det snällt av LO att skriva på sakkobadssamtalet som liksom gav carte blanche till arbetsköparsidan att eh, fritt fördela och eh, leda arbetet som, som de vill alltså, eh, ett lagligt incitament till diktatur på arbetsplatsen helt enkelt att de som Håll vår inte lokala gråsosemän om det <röks> Han skulle kasta det. Jag har en <röks> och att liksom gå tillbaka till 38 och börja där. Det har vi väl inte riktigt tid med. <röks> <Nej>. Jag måste <skulle röks> vara få <in> den <röks> sista poäng. Jag Absolut. håller med er båda och jag tycker också att det är en skandal att det läggs ned. Vi som vänstern kan inte ha som, eller som, som lägsta, eller högsta nivå att vi slåss om nedläggningar. Nej. Jag känner att vi måste ha mer vision, vi måste ha mer kraft. Mm. Just nu så känns det som att vi går på sparlåga och säger, åh oh, nej, en nedläggning till, och nej, jag tänker att vi måste ha mer visionär mm. politik. Ja. Och så är man så, och var det kraft. Martin Ådal eller var det MKD-budgeten eller ja. precis. regeringens fel eller vem, ja. vem ska vi egentligen sätta dit för detta? Precis. Ja. Ja, det, det, var väl, det var väl himla fint att avslöja. Jag tänkte att vi skulle prata om Israel idag också men det hinner vi helt enkelt inte med. Okay. Eh, tar det efter valet. Vi får ta det mm. efter valet nästa mm. vecka helt mm. enkelt. Eh, det här har varit god morgon Tack så mycket panelen. Tack. Eh, prenumerera på Flamman. Ses nästa vecka. <skratt> <skratt>